Тут панував уже відносний порядок, підлогу вкривав світло-сірий килим. меблі голубі з білою і золотистою облямівкою стояли на своїх місцях, широке подружнє ліжко під стіною, обабіч дві тумби, у кутку величезна шафа, біля вікна туалетний столик і дзеркало в овальній рамі із золотистим обводом. Я ще не вирішив, купувати настільні лампи на тумбочки чи бра на стіни. Як ти скажеш, неточко? Для мене краще настільну лампу. Я люблю довго читати перед сном і не хочу заважати іншим. Тобі? Одразу виправилась Анета, помітивши в очах Марка запитання, а кого іще планує вона розмістити в їхній подружній спальні. Ти любиш читати перед сном? Поцікавилась. «Перед сном?» – Маркіян замислився. «Та я, власне, книжок взагалі не читаю. Не люблю, не цікаво. Хіба газету?» Антуанетта глянула на нього із зацікавленням. Уперше їй траплялась людина, яка не читає книжок. «А тут буде Дмитрикова кімната. От тільки меблі я ще не вибрав. Купувати стінку для підлітків – не знаю». Отут поставимо тахту. Я вже приглянув з ящиком для білизни. А тут письмовий стіл і комп'ютер. Комп'ютер? Звичайно, тепер усі хлопці помішані на комп'ютерах. Як без нього студентові? І столик купимо. Є такі спеціальні столики. Тільки ти не говори поки що Дмитрові. Хай буде сюрприз. А телевізор, я думаю, сюди ставити не варто. Нічого дитині очі псувати. Маркіян планував усе... Із властивою йому ретельністю, ґрунтовно, на роки, продумував кожну дрібницю, щоб усім було зручно. Зате Антуанетті все здавалось казкою, Не вірилось, що вони з Дмитриком переїдуть сюди, житимуть у цих великих кімнатах, забудуть про переповнені ранкові тролейбуси. І школа, і поліклініка були близько. Хвилювало ще одне питання, дуже важливе. На яких правах вона переїде у ці хороми? Як не намагався Маркіян прискорити справу із розлученням, вона посувалася дуже повільно. Надія відмовилася розлучатись на відріз. Звичайно, можна розлучити подружню пару й за таких умов, та це довга справа. Надія відмовляється з'являтися у суд. Його переносили вже утретє. Адвокат радив Маркіяну натиснути на дружину, перестати виплачувати їй щомісячні суми. Може, тоді вона погодиться». Марк відмовлявся від застосування грубих методів. Витримував кавалерійські наскоки Оксани, довгі розмови по телефону з Наталкою, ридання у слухавку і майже погрози надії. Переконував, запевняв та був твердим у своєму рішенні. «Мені так хочеться, щоб Новий рік ми зустріли всі разом. Отут, у нас!» – шепотів Маркіян на вушку Антуанетті – влаштувавши її на широкому заручному дивані, такому м'якому, що здавалося, він набитий пухом чи просто повітрям. Усі, Валюша зі своїм Отто, Віктор, зі своєю дружиною, це, мабуть, занадто навіть для зустрічі Нового Року, гірко посміхнулася Антуанетта. Занадто, про це я чомусь не подумав. Не виходить нам усім одночасно бути щасливими». «Задовго живемо. Забагато людей до себе приклеїли. Минуле тримає. Знаєш, є такий клей. Момент. Наче одна секунда. А приклеїлось. Не відірвеш. Мені завжди здавалося, що я сильний. Можу сам вирішувати все у своєму житті. А виходило, все вирішують за мене. То дружина, колишня дружина, виправивсь швиденько. То дочки». Усі вважають, що їхнє рішення – закон, а я мушу мовчки підкоритись. Завжди так чомусь і було. Мовчав, хотів усім якнайкращого, окрім себе, аж дотепер. Антуанетта мовчала. Вона не хотіла штовхати Макса під руку, не хотіла прискорювати події. Намагалась тримати нейтралітет, хоч знала – Її місце у цій виставі заздалегідь визначене, роль стандартна і класична. Вона – зла розлучниця, і хай би там що робила чи говорила,